А багатства напливали на нас, мов високі океанські хвилі. Вони кричали про себе з безконечних вітрин гігантських універмагів, із тихеньких безлюдних магазинчиків, де продавці хапали тебе за руки, викидали на прилавок безліч товарів, аби ти купив щось хоч на крону. Але валюти в нас було дуже мало, і не вистачало її навіть на воду. Пригадую, як соромно мені було просити звичайної води з крана там, де продавалася прохолодна мінеральна вода з вичавленими цитринами, помаранчами, тощо. Мене кидало в холодний піт от сорому, але пити дуже хотілося. Продавці, звичайно, не відмовляли, проте в їхньому погляді зблискувало презирство. Чи може так мені здавалося? Були ми в Королівському парку. В королівському театрі бачили, що це мало тільки назву королівську, а насправді було народним. Та й сам король, кажуть, пішки ходив в Стокгольму, в'їздив на ескалаторах в універмагах, так само, як і інші громадяни Швеції, купував собі все необхідне. Зрештою він був відомий археолог, звик місяцями жити на розкопках без будь-якого комфорту, отже був собі людина як людина. Отака то була монархія. Не буду затримуватися на описі природи, хоча шфери, поміж яких маневрував наш теплохід, назавжди лишилися в моїй пам'яті. Швеція справила на нас враження країни неймовірного багатства та затишку. Коли наступного дня ми випливали зі Стокгольма, Леонід Вишеславський, стоячи зі мною на палубі, пошепки сказав «Ось де комунізм». Ми так звикли до марксистської утопії, що бачили її навіть там, де вона була абсолютно протиприродна. Ми виховувалися так, що слово «комунізм» означало для нас здійснення найяскравіших мрій людських. Смішно і сумно сьогодні згадувати про ту нашу наївність. У червні 1991 року я нагадав Вишеславському його колишній вислів – Мій дорогий другий чудовий поет, якому через три роки виповниться восьмий десяток, зустрів моє нагадування гіркою посмішкою. Слова були зайві, і люди й давно умерли, і в панахиді не було потреби. Мені зараз робиться тепло на душі, коли пригадую зелену лугову Голландію. Чи треба нагадувати читачеві, що ця країна збагачує себе землею за рахунок дна морського? Відгороджує греблями від океану частину мілководдя, щоб здобутого такою ціною землю перетворити на луки й пасовиська. А ми робили навпаки. Найкращі у світі дніпровські луки й пасовиська перетворювали на смердючі калюжі, які потім гордо називали рукотворними морями. Тоталітарна держава злочинна не тільки тому, що розстрілює мільйони невинних людей, тобто народ, оголосивши його ворогом народу. Вона злочинна самим своїм господарюванням, отими гнилими морями, на які перетворений Дніпро, розораними річковими заплавами, бездумним осушенням болот, іншими подібними злочинами, ім'я яким Легіон. Особливий сантимент викликали в моїй душі голландські вітряки. Як тут було не згадати вітряк діда Самотоя? А в Амстердамі ми потрапили на всесвітню виставку Рембранта. Ми відстали від туристської групи і майже півдня провели на самоті з картинами цього геніального маляра. Та ще за дві години постояли біля пам'ятника йому, що височив посеред моря чудових тюльпанів. Ніде в світі немає таких прекрасних тюльпанів, як у Голландії, то її національне багатство. Голландські митниці охороняють свою державу не від вивезення золота, діамантів, алмазів та іншого, що ми звикли вважати коштовностями а від вивезення цибульок-тюльпанів. Гавр зустрів нас гамаром французьких піонерів, які на наш подив носили не червоні, а блакитні кроватки. Вони заполонили наш теплоходи від їхнього, щоб таня на душі було легко і світло. До речі, серед туристів були дві дочки Хрущова та дочка Кагановича. Ми до них, звичайно, не напрошувалися на знайомство, але ясна річ, не обминали увагою. Трималися вони скромно аж до самої Одеси. Там для них подали спеціальний літак, і ми зразу ж відчули, яка різниця пролягає поміж нами та біологічними нащадками вождів. Коли ми з Гавра їхали до Парижа, я не відходив од вікна вагона. Поїзд мчав із неймовірною швидкістю, небаченою в нашій країні. Пейзажі в буквальному розумінні цього слова пролітали перед очима, та я встиг відзначити, що французькі села також мали солом'яні стріхи, хоча й зугарніші від українських. Гід із першої хвилі російської еміграції пояснював, як рік за роком знелюдніло французьке село. Світовий закономірний процес, розвиток сільськогосподарської техніки створював надмір робочих рук у сільському господарстві, їх у селі вимагалося дедалі менше, отже село по суті зникало, відмирало, а забудовані середньовічними хатами землі очищалися від цієї національної спадщини для хліборобства і городництва.